بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلى الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده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 يصره لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحريث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله الحمد لله Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang mempertemukan kita kembali Bersama kitab Duru Sulugatil Arabiyah Dan insya Allah pada Kesempatan malam yang berbahagia ini Kita akan melanjutkan pembelajaran Pada ad darsu Thani Wal-Ishrun <coughs> ad darsu Thani Wal-Ishrun Pelajaran yang ke Berapa ya kawan? Ad-Thani Wal-Ishrun 22 22 Nah eh, Setelah selesainya Ad-Darsul Thani Wal-Ishurun ini Maka eh, Ad-Dars yang tersisa hanya berapa ya kon? Tinggal satu Ad-Darsul Tharithu Wal-Ishurun Dan eh, Anda sudah menyiapkan soal-soal yang kiranya Bisa nanti dipergunakan untuk ujian Ikhtibar Baik ikhtibar syakahi Ikhtibar ujian lisan maupun ikhtibar Tahriri Nah dan Uh, Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat semua, baik yang di studio maupun di rumah, sudah mulai meroja'ah dari sekarang Kerana uh, mungkin sekitar satu atau dua atau tiga pertemuan lagi uh, Kita akan masuk ke ujian akhir sebelum kita uh, beralih ke jilid yang kedua dari kitab Duru Sulu Qatil InsyaAllah kita berharap agar pembelajaran yang selama ini telah berlangsung kurang lebih setahun lebih akhirnya Setahun lebih ini, mudah-mudahan uh, memiliki dampak yang positif dan memiliki hasil yang uh, signifikan bagi pembelajaran bahasa Arab kita. Dan tentu tidak bosan-bosannya kita terus mengingatkan agar murah saja. Dan uh, ana mohon juga kepada ikhwan dan akhwat, baik di studio maupun di rumah, untuk uh, tidak malu atau tidak sungkan untuk menyampaikan masukan-masukan. Atau kritikan-kritikan misalnya yang, ber, yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab kita ini Ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab kita Sehingga tidak sungkan dan tidak segan Ikhwan dan nakhwat anda minta untuk memberikan masukan Kritikan yang kiranya dapat memperbaiki uh, metode pembelajaran kita Tapi sebelumnya, kita, sebelum kita masuk ke Adzhar wal Walasyurun kita, kita sambut ikhwan di studio Kepahalukam ikhwan الحمد لله ان شاء الله انتم معنا ان شاء الله معكم معكم ان شاء الله طيب الآن افتح صفحة 117 افتح صفحة ممن افتح بكاء صفحة حلما 117 10 سرعتس تجبلس الدرس الثاني والعشرون استمعوا جيدا انا اقرأ Istam ya mujahidan Ana akra Ma mana istam ya mujahidan Dengarkan baik-baik Ana akra saya, saya baik -baik. Ana baca nam Di sini ada uh, Kisah yang Tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek Hamidun uh, Tabibun Hamidun Tabibun Kisah ini dimulai dengan Kalimat Hamidun Tabibun Zawjatuhu Mudarrisatun Zawjatuhu Mudarrisatun Ismuha Aminatu Ismuha Aminatu Hamidun Lahu Arba'atu Abnain Hamidun Lahu Arba'atu Abnain Hum Hamzatu Wa Uthmanu Wa Ahmadu Wa Ibrahimu Alhamdulillah sekali lagi. Hum, Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun mujtahidun ayatun. Untuk perbaiki ya khuan, disini ada kalimat Wahamzatu talibun kaslanu Memang menangani talibun kaslanu? Kemudian yang balas no. Kita ganti Wahamzatu talibun mujtahidun aydan okay. Agar lebih positif maknanya Wahamzatu talibun mujtahidun aydan Atau ala bas Wahamzatu talibun kaslanu Kala Yusufu Indi khamsatu aklamin قال يوسف اندي خمسة اكلام هذا قلم احمر وهذا قلم ازرق وهذا قلم اخضر وهذا قلم اسود وهذا قلم اسفر قالت زينب قالت زينب إندى مناديل كثيرة، إندى مناديل كثيرة. هذا أبيض، وهذا أصفر، وهذا أحمر، وهذا أزرق. قالت لها فاطمة، قالت لها فاطمة. أَعِنْدَكَ مِنْ دِيلٌ أَخْضَرُ أَعِنْدَكَ مِنْ دِيلٌ أَخْضَرُ قالت لا ما عندي من ديلٌ أخضر لا ما عندي من ديلٌ أخضر قال طلحة عندي مفاتيح كثيرة عندي مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة هذا مستوى الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة قال سفيان قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة في بلادنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أها أولئك أطباء أها أولئك أطباء لا هم مدرسون لا هم مدرسون وهم Ulama'u kibarun Wahum ulama'u kibarun nah Ada perbedaan ya ikhwan antara cetakan lama dan cetakan baru Lahfiin Ma fi? La fi, fi fi fi fark Fi akhir anzur ya ikhwan la hum mudarrisuna al-atibba'u agniya'u wal mudarrisuna fuqara'u Nah Nah ini dihapus seperti ini nah, Di sini dihapus diganti dengan lahum mudarrisun kalimat lahum mudarrisun masih tetap. Ya. Kalimat setelah itu diganti kalau cetakan baru menjadi wahum ulama'u kibarun. Ini sepertinya makna yang lebih uh, pantas dan lebih baik insyaallah. Baik. <coughs> Tapi akhwan, ya بعدما سمعنا eh alfaqarat hadhihi setelah kita membaca beberapa paragraf daripada kisah ini akhwan, ya hal wajattum kalimat jadidah? Antum temukan ada kata baru di sini? Awkun luhak kalima, awmafhumah atau semuanya sudah ini, sudah sudah kita pernah pelajari. Tafikh kalima. Tafikh kalimat, waqwalah kalima. Kalimat. Kalimat yang ini bijak. Tapi pelabas, karena ada beberapa kata seperti disebutkan tadi, mungkin kita akan mulai dari awal saja. Kita terjemahkan satu persatu dari awal. Nah, anda minta bantuan Ekoan di studio, Ekoan. Antum mana, insya Allah? Nama. Tapi, apa aatihi kahwah wa Sheila mas? Tapi, Hamidun Tabibun. Hmm. Hamidun Tabib. Ma mana Tabibun ya, Ikhwan? Hami terlepas orang doktor. Nah, santun. Tabibun bukan kata yang baru, insya Allah. Kata yang lama ini. Ya. Zaujatuhu Mudarisa tun. Zaujatuhu. Ma mana Zaujatun? Zaujatuhu itu ada dua kata digabung, Ikhwan. Zaujatun sama. Zaujatun dengan hua. Zaujatun dengan huwa. hua. Ketika digabung zawjatuhu huanya menjadi hu hu huh. huh. huh. huh disini atau hu disini kembali ke siapa ikhwan ya, Udi oh, hamid. Ah, hamid kembali ke Hamid zawjatuhu jadi bagaimana maknanya zawjatuhu istrinya Hamid istrinya Hamid mudarrisatun mana mudarrisatun seorang guru. seorang guru seorang guru siapa namanya ismuha Aminatu namanya siapa namanya Aminah namanya Aminah lagi-lagi di sini ada kalimat ismuha Ismuha itu gab... penggabungan antara dua kata Yang pertama ismun Yang kedua Hiya, hiya. hiya. <coughs> Anak ulang sekali lagi ke Kalimat ismuha Merupakan penggabungan dua kata Yang pertama ismun Yang kedua adalah Hiya, hiya. hiya. Ketika digabung Ismuha Ha atau hiya di sini Kembali ke siapa ya Khon? Kembali ke Aminah Kembali ke Mudarisa ah. Kembali ke Aminah ya Kembali ke isim sebelumnya Bukan kembali ke isim setelahnya ya Khon Mudar Risa. Mudar Risa. Nah, kembali ke Zaujatu Hamidin. Ismuha namanya, nama istri daripada Hamid ini namanya? Aminatun. -min. <coughs> sudah kita jelaskan sebelumnya. Kenapa Aminatu di sini bukan Aminatun? Di pelajaran-pelajaran terdahulu, anda ingat di awal-awal pembelajaran bahkan, kita sudah jelaskan mengapa bukan Aminatun, tapi Aminatu. Ada yang bisa menjelaskan ya, kakak? Nah, เรียน dah hammam mu'min nasarf. Karena aminah di sini adalah isim kata yang tidak boleh diberikan tanwin atau dikenal dengan istilah mamnu' minasharf. Nanti setelah ini di halaman berikutnya Nanti akan dijelaskan tentang al-mamnu' minasharf secara lebih rinci insyaallah. Setiap isim muannaf atau alam muannaf Baik yang diberikan tak marbuto atau tidak Diberikan tak marbuto Dia harus memenuh minas sarf Tidak boleh diberikan Tanwin Di sini contohnya adalah uh, Minatu Nama perempuan ya sorry. Nama perempuan Nah, nama perempuan Baik yang diberikan tak marbuto Maupun yang tidak ada tak marbutohnya Kalau ini tak marbutoh Yang tidak ada tak marbutohnya adalah misalnya Nama perempuan tidak pakai tak marbutoh Contohnya Hindun Hindun Bisa hindun, bisa hindu Bukan Bukan Hindun itu terdiri dari tiga kata di tengah-tengahnya sukun. Ini dia bisa hindun, bisa Hindu. Dia bisa dua-duanya, bisa Maimunah minas bisa juga Munawwan. Tapi anak minta yang yang lazim harus Maimunah minas Zainabu, ah ya, Zainabu. Baik kita lanjutkan. Hamidun lahu arbaatu abunain. Hamidun lahu Arba'atu abunain. Terjemahkan ya, kon. Hamid, hamid. Dia memiliki empat orang anak. Nah, hamid dia memiliki empat orang anak laki-laki. Abunain jamaah daripada Ibnun nen. Di sini ada al adat wal madud -ma Kita sekarang sedikit membahas membahas beberapa kaidah yang sudah kita pelajari, ya, kon. Nah. Di akhir-akhir ini kita ingin sedikit sedikit membahas tentang kaidah-kaidah nauw yang telah kita pelajari. Morojar. Nah, Morojar. jadi tolong perhatian. Walaupun sudah terlihat uh, ngantuk sepertinya, ya kawan-kawan di sini anda minta supaya Mudah-mudahan zohirnya saya ngantuk, tapi insya Allah akalnya tidak ngantuk, insya Allah. Baik. Arabah itu Di sini ada al-adat wal-ma'adud. Tolong jelaskan mana ain al-adat wa ain al-ma'adud, ya tuan? Al-adat arba'ah. Ain al-ma'adud. Al-ma'adud abunain. Baik. Lima al-ma'adud, huna jamak majlur, ya tuan. Kenapa al-ma'adudnya jamak lalu majlur? Karena kaidah 3 sampai dengan 10 Isimnya makdutnya harus jama ya, atau makdutnya jama dan harus majlur ah santai ya, ahsan. kita ingat tekswan kaidah angka-angka 3 sampai 10 ingat ingat, hamdulillah bagaimana itu, ingat. kalau gitu kalau ingat tak kalau dari tiga tiga sampai 10 sampai sepuluh makdutnya bagaimana makdutnya dia harus jama dan dan majlur ah apa lagi saya itu Selain itu apa lagi? Selain jama ada majlur, ada lagi satu lagi yang tertinggal. Kayla yang kedua. Kayla yang kedua kalau dia uh, madudnya ma dia mudzakkar maka al-'adadnya harus arfun muannats. Ahsanta. Ahsanta yakbarakum lakum. Semoga Allah berikan insyaallah salihatan. Hamidun lahu arbaatu abunain Arbaatu abana'in. Arbaatu di sini muannats ya kan. Kenapa arbaatu muannats? Karena al-ma'adudnya jamak mudzakkar. Mudzakkar. Ya. Mudzakkar. Nah. Ya. <tuh> nah, siapa empat orang anak-anak laki-laki ini? Yang pertama hum Hamzatu, hmm. ini yang pertama Yang kedua Wa Uthmanu Wa Ahmadu Wa Ibrahimu Anda perhatikan ikhwan, keempat-empatnya semua Mamnu' keempat min as-sarf Kempat-empatnya sini Mamnu' min as-sarf Mulai dari ya. Hamzatu Uthmanu Ahmadu Ibrahimu Tapi keempat-empatnya Mamnu' min as-sarf dikenakan alasan Masing-masing yang berbeda, nanti insya Allah kita akan jelaskan Di halaman berikutnya Al Alasan Mamnu' min as-sarf dari keempat Ism ini berbeda-beda Nanti insyaAllah kita akan lebih lanjut Kita akan jelaskan pada halaman berikutnya Ahmadu wa Hamzatu Talibani Ahmadu wa Hamzatu Talibani Ma mana Ahmadu wa Hamzatu Talibani Ahmad dan Hamzah dua, dua orang mahasiswa Di sini ada isim Muthanna Aina isim Muthanna di sini Talibani, talibani. Nah. Mufratnya ada Talibun, Talibun kita tambahkan alif dan nun maka dia menjadi isim musanna Ahmadun talibun mujtahidun terjemahkan Ahmadun Ahmadu talibun mujtahidun Ahmad lah Ahmad saram yang rajin rajin mujtahid masyaallah mujtahid bersungguh-sungguh rajin dalam belajar masyaallah wa hamzatu Tapi kebalikannya ikhwan di sini wa hamzatu talibun kaslanu wa hamzatu Talibun khas. Bagaimana kalau kita ganti saja ya, ini. Kita ganti wah Hamzah itu mujtahidun, mujtahidun ayo don. Insha Allah muafikun insyaAllah <laughs> eh, Kita ganti saja. Khas lainu kita ganti menjadi talibun mujtahidun ayo Nah dan Hamzah um, siswa atau mahasiswa yang uh, bersungguh-sungguh dan rajin juga. Nah ada akuan. Kalau diceritakan lama ya, Kwan. Di sini ada tanda ini, tanda garis. Diceritakan lama. Nain. Berarti ini menunjukkan ceritanya tidak tidak saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, diceritakan lama di sini ada arah tanda tanda batas. Di akhir ini ini akhir, sudah. Lalu setelah itu kalimat Kola Yusuf itu paragraf baru, cerita baru, tidak berkaitan dengan cerita sebelumnya. Tapi eh, sebenarnya kita minta ya, Kwan di studio tolong membaca dan menterjemahkan. Man man yakrawu itu terjemlah na?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 Nah, ada kalamun ahmaru. Nama. Ini pulpen berwarna merah. Nama. Ahmaru berwarna. Merah. Nah, ini sepertinya kalimat baru ya, ko? Jadi, jadi. Ya. Ini hadi kalimat jadi dah. Ya. Sekedarik? Boleh, Baik. Antara catat, ahmaru maknanya warna. Merah. Merah. Nah. tapi lihat di sini ahmaru dia memenuhi minat surf. Yeah. Nanti Insyaallah kita akan jelaskan mengapa dia memenuhi minat surf. Wadah kalamun azruq. Nama. Dan ini pulpen berwarna biru. Nama Azruko warna biru. Nama. Wahada kalamun akhbaru. Nah. Dan pulpen ini berwarna hijau. Dan ini pulpen berwarna hijau. Hijau. Nama. Wahada kalamun akhbaru warna hijau. Hijau. Nama. Sudah berapa warna di sini aku? Ya? Tiga. Tiga. Nama. Wahada kalamun aswadu. Nama. Dan ini pulpen berwarna hitam. Nah. Wa hadha asfaru dan pulpen ini berwarna kuning. Ada ini pulpen berwarna kuning. Kuning. Nah. Aswadu hitam, asfaru kuning. Ada berapa warna di sini disebutkan? Lima 5. Hmm. Nanti syarat sebentar lagi ada akan ada tambahan lagi nanti. Nah, terus Salat Zainab Zainab berkata Aku ada manadil Nah, mungkin ada yang lain. Aku ada manadil keteratun. Tidak, masihlah ada Manadil. Manadilu. Manadilu, manadilu keteratun. Nah, aku manadilu keteratun. Saya berkata saya memiliki saya mempunyai beberapa saputangan. Nah, mana dilu satu tangan kafiratun yang banyak yang banyak nah. saya memiliki satu tangan yang banyak nah ashrabul qahwa awalan ya akhi nah hada abyadu satu tangan yang ini warna putih wa asfaru dan ini berwarna kuning nah hmm. ada berapa tambahannya di sini iya nah stamer wa asfaru Naam. Dan ini berwarna kuning. Nama. Wahada ahmaru dan sapu tangan ini berwarna merah. Sahih. Nama. Wahada azraqu dan sapu tangan ini berwarna biru. Nama. Tapi ada berapa warna di sini sih? Sapu tangan Sudah berapa ini? Empat. Ada ahmar, ada azraq, ada akdar, aswad, asfar, lalu yang baru ada abiyat. abiyat. Sudah nampak. Nah, teruskan. Maka Fatimah berkata kepada Zainab. Nah, Fatimah berkata kepada Zainab. Lihat, di sini siapa yang berkata ya, kawan? Fa Fatimah. Fatimah. Walaupun Fatimahnya agak jauh dari kata kerjanya, tapi di sini Fatimah yang menjadi uh, failnya. Ya. Nah, pelakunya. Aindaki mindilun akhbar. Akhbaru. Akhbaru. Nah. Apakah kamu memiliki sabu yang berwarna... Hijau. Ahsant. Qalat, Zainab berkata, 'Lak ma'indi min dilun akbaru. Tidak, saya tidak memiliki saputangan yang berwarna hijau. Nah, dari ahad Ridwan siapa yang menyebutkan Qalat, Zainab berkata. Dari mana? Berkata. Dari mana tahu Ridwan? Ah, ini, ah Zainab berkata. Zainab kembali ke. Karena Qalat di sini kembali ke. Zainab. Zainab. Ana qalat laha Fatima. Fatima berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada Zainab. Zainab. Lalu Zainab menjawab. Hmm. Qalat maka Zainab menjawab, la ma indi mindilun akhdar santayahi. Sheikh Allahu walihi. Naam. Piring tua. Piring tua? Aswadu. Eh, ada perbedaan di sini dengan cetakan nama. Naam, ah santayahi. Di sini cetakan nama uh, Aswadu. Akhbaru di sini Aswadu, hitam. Naam, tidak apa-apa. Naam. Baiklah insyaallah.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 adalah kunci kamar. Naam. Wa hadha miftaahu mistaahu Dan ini kunci lemari, kunci tas. Naam, ahsan. Wa hadha miftaahu sayyarati. Dan ini adalah kunci mobil. Naam, ahsan. Qala Sufyanu fi baladina masajidu wa madarisun katsiratun. Berkata Sufyan di negeri kami ada banyak ya ada masjid-masjid dan madrasah-madrasah atau madrasah, sekolah-sekolah yang banyak. Ahsant. Wa fanadiku qalilatun. Dan sedikit sekali hotel. Nah, san fanadiku jamak daripada hotel-hotel. Nah, fana fondok-fondokun. Fa... Funduk. Ah, sant. aha, aha ulai athibaa'. Sekali lagi ahsan, aha ulai? Aha ulai athibaa'. Ahsant. Apakah mereka para dokter? Nah. La hum mudarisun. La hum mudarisuna. Wahum ulama'u kibarun. Nah. Bukan. Mereka adalah para guru. Nah. Dan mereka adalah ulama' yang besar. Nah, ulama'-ulama besar. Ahsan santai Ada perbedaan di sini dengan cetakan lama. Cetakan lama di sini. La hum mudarisun. Sampai batas ini sudah sama. Ya. Kalimat berikutnya. Kalau dicetakkan lama, cetakan baru, wahum ulamau kibarun. Tapi cetakan lama, antum lihat, al atibbau agniyau wal mudarrisuna fukorau. Maknanya, mungkin di setelah direvisi, maknanya tidak tidak begitu apa namanya menarik, diganti dengan makna yang lebih afdol. Alhamdulillah. Wahum ulamau kibarun. Baik, ya. nah. ya, pakcik. Uh, Baik, bila mana sampai sini, InsyaAllah Allah mafum. Nah, mafum. insyaAllah Baik. Sebelum kita buka uh, Penelapan Seperti kita istirahat sebentar. sebentar. Okay. Pendengar saja di mana sejenak berada Kita akan rehat sejenak Jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah kita simak Kedua berikut ini Nurun minal quran Allah ta'ala A'udhu billahi minal shaytanir rajim Wa wassainal ilham وضعت ركها وحمله وفي صارله ثلاث حتى لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَةِ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته pendengar Allah Subhanahu kembali dalam pelajaran bahasa Arab kita malam ini dan bagi Anda yang bergabung bergabung bersama kami Anda bisa membuka buku kitab turatsul arabia ya dari pelajaran yang ke-22 tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabatihi wa mawalah wa ba'd. Taip, sebelum kita memulai, baru saja ada masukan dan kritik yang sangat bagus masuk di meja redaksi uh, Berkaitan dengan permulaan pelajaran kita tadi Kita mulai dari jam 8.15 Lebih lambat 5 menit ya kan? 15 menit nah, Kalau begitu kita akan ganti dengan mengakhirkannya sedikit lebih lambat 15 menit Jadi bagaimana ya? Baik Sehingga kita selesai nanti jam setengah 10 lewat 15 menit Jam 10 kurang 15 menit. InsyaAllah, Muna Murid ini Menjadi pengganti bagi Waktu yang uh, Hilang di awal pertemuan. Nah. Baik. Kita baca ya kawan sekarang. Kita baca. Nah. Istaidu ya kawan. Siap? Istaidu. Nah. nah. Haiya. Istami'at al-makarif. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Zawjatuhu mudarrisatun. زوجته مدرسة اسمها آمنة اسمها آمنة حامد له أربعة أبناء حامد له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم هم حمزة وأثمان وأحمد وإبراهيم أحمد وحمزة طالباني أحمد وحمزة طالباني أحمد طالب مجتهد وهمزة طالب كسلان. أحمد طالب مجتهد وهمزة طالب كسلان. طيب. قال يوسف. قال يوسف. يوسف إني خمسة أقلام. إني خمسة أقلام. هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق. هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق. وهذا قلم أخضر، وهذا قلم أسود، وهذا قلم أصفر. وهذا قلم أخضر، وهذا قلم أسود، وهذا قلم أصفر. نعم. قالت زينب؟ قالت زينب. عندي مناديل كثيرة. عندي مناديل كثيرة. أصفر. هذا أبيض، وهذا أصفر. هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أزرق ما معنى أصفر يا إخوان أصفر بولين نعم أحمر ميرا ميره نعم أسود هيتام أزرق بيرو بيرو, بيرو أه ما هو أخضر هيجاو هيجاو سنت أخضر هيجاو نعم قالت لها فاطمة kau lap lah faham itu? Ainda ki? Min diliun aksaru? Ainda ki? Min diliun aksaru? Emang apa? ya kon? Bukan ainda Karena dia pun juga kepada Zainab. Nah, yang ditanya adalah Zainab nih. Kauat lah. Kauat lah. Ma'indi min diliun aksaru. Ma'indi min diliun aksaru. Kauat pelhatu. قال قلته إني مفاتيح كثيرة إني مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة وهذا مفتاح السيارة نعم قال سفيان قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة. في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة. وفنادق قليلة. وفنادق قليلة. قليلة أهؤلاء أطباء؟ أهؤلاء أطباء أطباء, أطباء؟ أطباء؟ أطباء؟ لا هم مدرسون.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 Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah Zahir. Masya Silakan Pak Budi Dibaca Pak Ya Ini tadi penyimaknya kurang ini Ustaz tolong terdipantu Baik silakan pak. Ya. Kita akan bantu Adar Ad Subtani Wal Ishru Naam Hamidun Tawibun Zawjatuhu mudarrisatun Naam Ismuha aminah, Aminatuh Naam Hamidun Lahu Arba'atu Abunain Naam Um Hamzatu wa Osmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Maknanya Pak Budi semua insya Allah masih ingat? Insya Allah. Baik, Ini nah. terkemaharaja Ustaz ya? silakan silahkan Pak. Dari awal. Tidak apa-apa. Nah. Hamidun Tobibun. Hamidun toibun. Hamid adalah seorang doktor. Nah. Zaujatuhu mudarrisatu istrinya seorang guru. Nah. Mudarrisatu atau mudarrisatun? Mudarrisatun. Nah. Ismuha Arminatu... Uh, Namanya Aminat Ah Sant ya, Hamidun lahu arba'atu abna'in Nah Hamid memiliki empat anak laki-laki Nah Um Hamzatu wa Othmanu wa Ahmadu eh, Dia eh, mereka Hamzah, Othman, wa Ahmadu, Ahmad, wa Ibrahimu dan Ibrahim Baik, nah Ahmadu wa Hamzatu Tolibani Ahmad dan dan Hamzah eh, Keduanya adalah Eh Qalibani ka mahasiswa. Naam. Ahmadun talibun mutadahidun wa talibun takhlan. Baik. Ahmad adalah pelajar yang sungguh-sungguh. Naam. wa Hamza adalah pelajar yang malas. Baik. Baik. Pak sini Pak Budi ada ada al-adatu wal ma'dud. -ma Tolong disebutkan yang mana Al-Adat wal ma'dud -ma Al -ma di sini? Ada al-adatu wal ma'dud. Naam. Al-adat al itu angka. Empat abnain. Sahih. Empat abnain. Abnain. abnain. Tapi mana al-adat? Lalu mana al-madud? -ma al-adat empat uh, itu lama abnain. Ah sant. Lalu di sini juga ada.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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, dengan siapa Umu, di mana? Dari Umu Ukasha di jika Baik Baik, Umu Ukasha, silakan dibaca Kola, yusuf, kola Yusufu Nah, sampai diterjemahkan Umu Nah ayat di Homsadu Aklamin Yusuf berkata, saya mempunyai lima pena Nah kolamun Ini pena berwarna merah Nah Wahzal kolamun azroku dan ini pena berwarna biru. Wahzal kolamun ahbaru dan ini pena berwarna hijau. Wahzal kolamun azwadu dan ini pena berwarna hitam. Wahzal kolamun azfaru dan ini pena berwarna kuning. Orang Zena buat. Zena berkata, di mana dilukati rotan? Saya mempunyai sapu tangan yang banyak. Haadha abyadu wa haadha asfaru Ini satu tangan ini berwarna putih dan satu tangan ini berwarna hijau. Naam. Asfarun asfarun kuning. Asfaru kuning. Eh, ini berwarna kuning. Wa ahmaru dan satu tangan ini berwarna merah. Wa al azraqu dan satu tangan ini berwarna biru. Tayyib ahsanti. Ee uh, Ummukasyah, di sini ada uh, an-na'at wal man'ut. Tolong disebutkan, yang mana al-na'at wal-man'ud disini? Na'at nah. wal-man'ud Masih ingat al-na'at wal-man'ud? Bipula... Sifat Sifat dan al-mawusuf Sifat dan yang disifat Sahih, yang mana kalimatnya? Hmm. Lalu dirinci, mana sifat, mana benda yang disifatinya? Komis -eh. Na'am Banyak disini, Om Mukasya Banyak Komis sekali Komis Ah, khamsatu aqlamin itu adalah 'adad wal Angka uh, bilangannya dan benda yang dibilangkan Di sini yang yang dimaksud annaat wal misalnya adalah qalamun ahmaru misalnya atau qalamun azraqu, qalamun akhdaru. Semuanya ini annaat oh, wal iya, iya. Nah. Ya, na uh, atau misalnya manadilu katsiratun. Hmm. hmm, di sini manadilu katsiratun. Apa sifatnya di sini? Eh uh, mufrad muannats ummu Bukan kemana di lu jamak Nah sepertinya pertanyaan agak surat Terima kasih, kasih. Ya. <laughs> Syukurkan alam u'akasi Jazakillah khair Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi hey, wabarakatuh Jazakillah kepada u'akasi Dan kita berikan Pasal kesempatan kembali bagi para peninggara Di pasal 21 823 6543 Silakan. Baik kita ke kawasan berikutnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, jadi ansia apa umu di mana? Muasan kitab. Baik. Baik, umuasan silakan dibaca. Batas yang tadi. Sekolah raha Fatimah 2. Aindiki Aindiki. Aa indiki. Aa indiki mendiru. Asu. Warat laa ma sepertinya umu di sini cetakan lama ya? Nah, umu. Baik, ya, teruskan. Diterjemahkan umum. Ulang sekali lagi. Kholat lah Fatimah tu. Fatimah berkata. Nah, kepada siapa? Zainab. kepada Zainab. Nah. Apakah kau punya uh, apa kau punya satu tangan kuning? Aswat uh, uh, Aswad, aswad umum. Bukan bukan kuning. Asfar kuning. Aswad hitam. Nah. Tidak. Saya tak tidak mempunyai. Satu tangan hitam Nah Oleh so, terhati Indi mafatihu kasih rotan Nah Hada miftahul gurufati Nah Wahada miftahul haqibati Wahada miftahus saya roti Nah Sohara berkata Ini Indi Mama anak Indi Saya mempunyai Nah kunci beberapa kunci mafatihu kunci-kunci kasiratun yang yang banyak kunci-kunci saya mempunyai kunci-kunci yang banyak nah ini kunci gurfa oh, kamar kamar nah yang ini kunci tas nah ini kunci ini mobil baik ah sant, syukran allahumma di khair wabarakallahu No. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan kesempatan kembali bagi para peninggalan haji untuk membaca uh, nasihat tersisa ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 021 8236543. No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Adi di Cibitung. Tapi Adi, kamu haluk? Bicara, alhamdulillah. Sedangkan Adi? Nam. Nah, antum paragraf terakhir ini atau nah, dua paragraf terakhir. Nah. 6. Qala Yusuf Qala Sufyanu Qala Sufyanu. Nah. Fi balada, fi baladina masajidu wa wa Sekali lagi. Masajidu wa madrasu. Wa mad, apa wa madah? Wa madarisu. Sekali lagi. Wa madarisu katsiratun. Nah. Di negeri kami banyak masjid dan banyak sekolah. Ah Sant. Wafana diku koli lun ah? dan koli atau koli Ah Adi. Nah. Koli atau koli latun. Oh. Wafana diku Nah. Dan hotel-hotel sangat sedikit. Baik. Nah. Ha ah, ulai abtibau. Sekali lagi. Ah, ha nah. ulai. Aha ulai atibau. Baunya di tasdip. Poknya jangan di tasdip. Atib atibbau. Aha ulai atibau. Atum sebut saja atibbau. Atibbau. Poknya sekali lagi tidak dikasih kasih Atib atib lewat saja. Atibbau. Muntas. Katakan mereka para dokter Nam. Lah nah, dari Sunda tidak mereka para guru. Naam. Al-athibau al-niya'u. Antum cetakan lama sepertinya. Baik, belanas. Naam. Mereka al-athibau para dokter? Para dokter itu kaya-kaya. Naam, baik. Wal mudarisuna fuqara'u. Naam. Dan guru-guru itu miskin. Baik, naam. Nah, ada waqi' Indonesia. <laughs> dan santran Hadi. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, ya Bapak dan kita masuk ke al-mamnu'u minash-sharf. Naam, al-mamnu'u minash-sharf. Di sini akan ada penjelasan yang cukup uh, panjang lebar. Jadi tolong siapkan alat tulisnya. Kiranya perlu dicatat. Walaupun sebenarnya uh, ini tidak harus kita Belajar di pada saat sekarang, tapi karena e, di sini sepertinya perlu penjelasan, walaupun mungkin anak akan sedikit diringkas, tidak dirinci e, secara menyeluruh. Namun, insya Allah nanti Antum akan dapat ini, mudah-mudahan di, mudah di al-mujahidat asani atau al-mujahidat asladi, jurid kedua atau jurid ketiga dari buku ini, insya Allah. Saya tiada waktu, akan datang waktunya saat kita akan membahas ini secara e, lebih luas. Tapi di sini ada al-munnu' min as-sarf. Uh, di di permulaan ad-darsu ats-tsani di sini antum akan temukan banyak sekali al-asma' kata-kata benda yang mamnu'atun minash-sharf yang tidak boleh diberikan tanwin. Di sini disebutkan secara rinci. Di sini disebutkan al-anwa'ul atiyatu al-anwa'ul al atiyatu. Memana al-anwa'? Al-anwa' itu artinya macam-macam atau jenis-jenis Al-anwa'u itu jama' daripada Nau'un Nau Nau'un, jenis atau macam Al-anwa'ul-atiyah Beberapa jenis-jenis berikut Atau beberapa Macam-macam uh, berikut Minal asma' Minal asma'i Dari uh, Al-asma' jama' daripada ya khuan Ismun, Ismu, nah. Dari kata-kata benda Mamnu'atun minas-sarfi Mamnu'atun tidak boleh memuatun terlarang. Atau dilarang. E, tidak boleh. Minas saraf dari as saraf. Ma'ana ma as saraf ya khan at-tanwin. Ma'ana as saraf artinya at-tanwin. Jadi memnu at minat tanwin. Tidak boleh diberikan tanwin. Di sini ada enam macam. sebutan di sini. Ada enam macam. antum lihat di sini. Dan masing-masing macam ada juga pembagiannya dan jenis-jenisnya tersendiri. Yang pertama Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Di di kalimat-kalimat atau kata-kata di nomor satu ini antum akan lihat ada ada kesamaan, ada satu kesamaan. Apa kesamaannya, Akang? Ya, Kamu Di sini eh, ada nama-nama wanita. wanita. Wanita. Baik yang di yang diakhiri dengan ta marbuto maupun yang tidak. Tidak. Lalu ada kata kata kata e, isim mu'anat yang juga diakhiri dengan tamar ta Di antaranya kalimat maka tu dan judda tu. Di sini ada nama nama perempuan. Ada Berapa bersih nama perempuan ya Khan? Ada lima. Tak ada empat. Ada empat. Set. Nama nama perempuan. Nama nama orang perempuan. Om, empat. Nama nama orang perempuan. Ada nama nama ada kata benda perempuan. Ada, ada nama nama perempuan. Perempuan. Ada alam mu'anat. Ada isim mu'anat.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 Aisyah. Adapun yang tidak diakhiri dengan ta marbutah adalah Maryam, Zainab. Naam, ahsant. Ahsantum ya akhwan. Lalu adapun Makkah tu dengan Jeddah tu ini isim, isim muannas. Bukan alam muannas, tapi isim muannas. Mu isim itu arti kata benda. Kalau tadi alam itu nama orang. Sekarang di sini ada isim, kata benda muannas. Dia diakhiri dengan ta marbutah. Makkah tu, Jeddah tu. Maka uh, kata benda seperti ini mamnuun Minas Sarf Baik, yang pertama ini mafum? Yang pertama jelas mafum, Baik, Ithnan <coughs> Ithnan Ada Hamzatu Usamatu Muawiyatu Tolhatu hmm. Yang kedua ini Semuanya keempat-empatnya e Memiliki satu kesamaan Yaitu Sama-sama nama untuk Laki-laki atau perempuan ya, kan? ya, Nama ya. untuk laki-laki Hamzah, Usamah, Muawiyah, Thalhah tapi juga memiliki ciri lain selain dia nama laki-laki apa ciri-cirinya Antum mana wala risa mana ikhwan ya Intabihu Naam, intabihu, intabihu jayidan. Hadza muhim Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu Sama-sama semuanya nama-nama laki-laki Yang kedua, kesamaan kedua Sama-sama diakhiri dengan Ta'amar Boto, ta'mar boto. Maka alam, muzakkar, nama laki-laki Yang diakhiri dengan Ta'amar Boto Maka juga dia memenuh Minasar yes Nah, hadah sani Ini yang kedua Fahimtum? Fahimtum Fahimtum Salah ta' Tidak terlalu cepat penjelasan anda Bukhwana studiom Yes. Iya. Terus cepat. Kita ulangi sedikit. Kita ulangi lagi atau cukup? Terus ya. kita teruskan dulu. Nanti kita akan ulangi dari awal, tidak apa? Nah, salah sah. Walaupun sudah malam, Ikhwan, anda minta konsentrasinya. Nah, Ikhwan, Ikhwan di studio terlihat sama. Nada, kalau ngantuk, kau tegur Nah, <tuh> Ikhwan di rumah, Ahok di rumah ini yang agak surut ini. Nah, <tuh> eh, salah sah. Eh, ah, salah sah. Nomor tiga ini, Ikhwan, ada alif, ada ba. Perhatikan baik-baik. Ada alif, ada ba. Alif Uthmanu Affanu Sufyanu Marwanu Nu'manu hmm. Sekali lagi Yang pertama Dibaca akhir Uthmanu Affanu Sufyanu Marwanu Nu'manu Taid. Ada berapa kata-kata di sini? Lima Ada lima apa kesamaan dari lima kata di sini, Ekon? Diakhiri dengan alif dan nun. Yang pertama diakhiri dengan alif dan, alif dan nun. Lalu yang kedua, ciri kedua, yang semuanya sama, bukankah ini semua nama laki-laki semua, Ekon? Ya, ya. Nah, maka di sini rumusnya al alam nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun juga mamnu minus surf, mamnu minus surf. Sekali lagi, Ekon, di hmm. nomor tiga yang alif ini. Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu Yang pertama, kalimah-limahnya adalah nama laki-laki Al-alam Kita katakan nama orang itu kita sebut dalam bahasa Arab Al-alam al Nama orang, Al-alam Lalu kesamaan kedua uh, Al-alam al-muzakar Nama laki-laki Kemudian yang kedua, diakhiri dengan alif dan Nun, dan nun. Uthmanu, Affanu dan seterusnya Diakhiri dengan alif dan nun Maka al alam al-alam Al-Muzakkar Iza kana mazidan fi akhirihi Alif dan nun Memnuk minas sarf Nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun Dia harus memnuk Minas sarf Al-Anba Kaslanu Jau'anu Hatshanu Shab'anu Mal'anu Mal'anu, baik Ada juga sama ada di kita terjemahkan. Kesalano, Kaslanu kesalano? Malas. Jawanu, lapar. Adzanu, haus. Naham. Syabah anu, an. Syaba an kenyang. Mal anu, penuh. Penuh. Mal penuh. Hasan. Kesalano, malas. Jawanu, jawan, lapar. Adzanu, haus. Syabah anu, kebalikan daripada jawan. Syabah kenyang. Mal'anu penuh. Nah, di sini ada satu, ada dua kesamaan, eh, Pak. Ke lima-limanya ada memiliki dua kesamaan. Yang pertama? Diakhiri dengan alif dan? Diakhiri dengan alif dan? Nun. Nun. nun. Yang kedua? Nama-nama? E, sifat. sifat. Dia sifat. Semuanya sifat. Kata-kata sifat semua. Keselan, malas, lapar, haus, kenyang, penuh. Ini semua kata sifat. Maka di sini rumusnya? Sifatun ala wazni fa'lan. Hmm. Sifat ala wazni fa'lan. Dengan syarat mu'annafnya adalah fa'la. Fa'la. Nah. Mudah-mudahan uh, bisa dipahami di sini. Uh, sifat dengan wazan atau dengan... Timbangan. Wazan itu apa namanya? Timbangan. Timbangan. Fa'lanu. Lihat. Fa'lanu. Ada alif dan nun di akhirnya. Maka dia harus memnu' minas-surf. Yang pertama, apa beda antara yang alif dengan ba' ya khuan? Nomor tiga ini. Alif nama orang. Alif nama orang, ba' sifat. sifat. sifat. Aa, yang pertama alif itu al-alam. Nama orang. Kalau ba' itu... Sifat. sifat nah, Ahsant. Kata sifat. Isim. Mas, <coughs> Masih isim. Masih isim. Nah. Isim itu ada al-alam, ada asifah, al ada juga al-isim al-mutlaq. Nama tempat. Nah, Banyak. Nah. Uh, Baik. Aina wasallah? Ba. Arba. Arba. Ar ya. Nah. Arif. Arif. Ahmadu. Anwaru. Akbaru. As-adu As Nah, lagi-lagi nah, di sini ada dua kesamaan Di sini ya Kuan Nah Yang menghuti wazan af'ala Nah Di sini semuanya nama orang Ahmad, Anwar, Akbar, As-ad Ini nama orang ini nah. e, Dan kalau antum melihat Bentuknya bentuknya seperti kata kerja Bentuknya seperti kata kata kerja, kerja. Maka di sini kita katakan Al-alam, ala wazni e, fi'l Kata or, nama orang yang e, timbangannya atau bentuknya sama seperti kata kerja Ahmad. Itu kata kerja kan? Seperti kata kerja. Tapi dia nama orang. <coughs> seperti ZL. Seperti kata kerja. Maka dia memnuk juga minasarf. Nah. Baik. Ba. Abiyadu. Aswadu. Ahmaru. Nah. Asfaru. Akhbaru. Baik Terjemahkan dah berdua Abiyadu Abiyadu putih Nah Aswadu hitam Nah Ahmaru merah. Nah Asfaru kuning Akhbaru hijau Nah Azraku biru Nah Biru Nah Baik uh, Ada dua kesamaan Di kata-kata riba ini Yang pertama adalah Semuanya adalah kata sifat Kata sifat kalau tengok perhatikan di sini, Wan semuanya ada kata sifat-sifat. Dan yang kedua dia wazannya sama. Afal. Wazannya sama. Afal. Afalu, Abyadu aswadu, ahmaru, asfaru, ahdaru, azraku semuanya afal. Wazannya tigaannya afalu. Mengikuti afal. Nah, rumusnya afalu. Lihat, apa namanya alif, ya kan? Iya. Afalu, azraku, ahmaru, aswadu, asfaru, ahdaru dan yang lain sebagainya itu semua sifat dengan wazan af'al maka dia mamnu minas Nah Naam. Eh tidak apa Antum tidak tidak hafal sekarang, tidak masalah. Yang pasti di sini mungkin sebagai permulaan yes. Antum lihat di sini diletakkan di akhir-akhir bab, di akhir-akhir pembelajaran. Nah, nanti insyaallah li fa'il ghadim <coughs> muraja'ah awalan setan. Insyaallah neraja'ah insyaallah. Kita di depan kita akan ulang lagi. Ini sepertinya perlu banyak pengulang. Nah, ahsan tayyib. Kitam khamsa. Khamsa. <coughs> Naam. William ادواردو لندن نعم باريسو باكستانو بغدادو ابراهيمو اسماعيلو اسحاقو نعم او او نعم نعم نعم دي lagi-lagi ada dua, dua kesamaan di sini di bagian uh, nomor lima ini. Kesamaan yang pertama? Semua adalah alam. is alam. Alam. Nama semua orang. adalah nama nama orang. nama orang. Tapi ada juga nama ini. Nama kota di sini. Nah, nah, bisa nama orang, bisa nama London, uh, ada, kota ada, London, ada kota di sini. Ada London, Paris. ada dari Uzbekistan, Bagdad. Bagdad sahih. Lalu ada juga nama orang seperti Williamu Eduardu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu Yaqubu, Yunus, ya, Kubu, Yunusu, Yusufu Tapi mereka ini Al-alam ini punya satu kesamaan Selain dia Al-alam Yang kedua adalah Ajem. Semuanya A'jami Al-alam Al-A'jami atau uh, A'jam Apa nama-nama A'jami? A'jam Bukan si Arab Bukan Bukan Arab sahab. Bukan nama-nama bukan bukan Arab Bukan nama-nama bukan Arab Nama-nama bukan. Bukan nama Nabi bukan Arab Iya nama-nama di -nama sini bukan nama-nama Arab karena ada orang Arab muncul setelah eh, cucu-cucunya Ismail. Yeah. Nabi Ismail. <coughs> Arab nama-nama sebelum munculnya bangsa Arab, Bukanlah bukan nama Arab. Yunus, Yusuf, separ lagi di sini? Yusuf. Yusuf, Ibrahim, Ismail, Zak, Yaakub Nah, Musa. semuanya nama semua adalah mamnu' min as-saf. Yeah. Pertama kan Nabi al-Alam, kedua al-Alam kan ba'ajami. Nama-nama non No Arab Fahimtum ya khuan Fahimtum ya InsyaAllah uh, Satu lagi Alhamdulillah satu lagi Nomor 6 Sita Antai ya Esa Sita Alif Alif Agniya'u Naam Asdiqa'u Naam Akwiya'u Atidba'u Naam Taip uh... Di sini agak sedikit berbeda di sini Di nomor 6 ini Alif ini terutama Pasar jimau uh, Naam terus dimakan Agniya'u Agniya'u orang kaya jana atau mufrad ini jamaah orang-orang kaya baik asdiqa mufradnya qaniyun mufradnya ganiyan ahsan da yaqi asdiqa sahabat-sahabat nah mufradnya Ahsan ahsant orang-orang kuat la kemudian naskur yang mufrad baik nah بس mufrad qawiy qawiyun atibao dokter-dokter nah mufraduhu tab tibbil Enam, enam, masyaAllah, hamasah jadinya, senarai sekali ya. lah, halusalah. Tepat. Tepat. Pada malam ini, ya, kawan, semua adalah isim jama. Enam. Apa sekadar itu? Balas. Bala. Isim jama. Lalu yang kedua, eh, dia itu diakhiri dengan alifut Ta'nith al mamdudah Nampak pernah dengar alifut Ta'nith al mamdudah atau baru sekarang dengar selama akhir antum hidup ini baru dengar sekarang ini. La bas la bas ma jadi dia. La rasma jadi. Wa'adukum tasma'una min qabla, lekin wa'adukum lan yaslam min qabla taib. Agan ya'u asdiqa'u, akw ya'u, atibba'u, mereka akan empat-empatnya ini diakhiri dengan alif ta'nith mambrudah Itu alif lalu setelah itu ada hamzah, hamzah. Setelah alif ada Hantai. hamzah. Setelah alif ada hamzah. Maka di sini kita katakan Jama' yang diakhiri dengan alif ta'nits di awal alif madudah oh. akhirnya. akhir Akhirnya, akh. Alif ta'nits al-maurud oh. di bukan di awal. Misalnya aghniyau. Nah, alif bukan alif yang kita lihat, tapi alif di belakangnya, hamzah oh, alif alif di belakangnya. belakangnya hamzah di belakangnya. Aghniyau, asdiqau, aqwiya'u, atibba'u. Alif lalu hamzah di belakang itu alif ta'nits alif madudah. Dia menunjukkan panjang, menunjukkan panjang. Agniyah u lihat asdiqa u panjang maka mambu minas sarf ya. ya begitu pula yang bak begitu pula yang bak ba, lihat fukara u wuzara u zumala u ulama u sama sama seperti yang di atas dia isim jama yang diakhiri dengan alifutanith al mambuda nah. faham nah. tu faham fadzim jim Masajidu, madarisu, fanadiku, makatibu, dakwaiku, Nam. Ma Makfusah. Mak Masajidu, madarisu, fanadiku, makatibu, dakwaiku. Lagi-lagi ini semuanya jamaah. Semuanya adalah jamaah. Masajidu jamaah daripada masjid. Masjid. Madaris. Madaris. Madrasatun. Fanadiku. Fundukun. Fundukun fundukun atau fundukun fundu fundun dukun nah maka ibu maktabun daqaiku daqiqatun apa makna daqiqa daqiqatun menit ini ada bukan kalimat jidi atau ghorib usad kalimat jidi ya jadi daqiqa menit jama'nya daqaiku funduk nah fa nadiku funduk nah fa iba sini jamak semuanya jamak dan jangannya ini ya kawan, uh, antum kalau lihat wazannya, bentuknya, timbangannya itu mafa ilu. Ma ilu, Setelah alif, mafa, setelah alif, De, setelah fa'ul fi'li ada alif, lalu setelah alif itu ada dua huruf mafa ilu. Rengcom, nak rumusnya? Na? Rumusnya, rumusnya atau wazannya atau timbangannya atau bentuknya, masa aji setelah alif ada dua huruf setelah alif ada dua huruf masa jidu mana dua huruf di setelah alif jim dan dal jim dan dal madarisu ra dan sin ra dan fanadiku dal dan qaf makatibu ta dan dal daqaiku hamzah dengan qaf lihat antum di sini ikhwan di sini maka jamak seperti ini jamak dengan wazan mafailu dia mau dia bukan dari sharaf tidak boleh tidak boleh masajidun atau madarisun nah. Taib. Terakhir dal. Naam. <coughs> Manadilun mafatihun falajinu karasiyu. Naam. Di sini lagi-lagi di sini semuanya adalah uh, isim jamak, jamak semua. Manadilun jamak daripada lindilun. Lindilun Mafatihu oh, miftahun. miftahun. Kunci. Uh, Fanajino, jamak daripada? Finjan. Finj. Mana finjanun? Cangkir Changkir. Nah. Karasiu, jamak daripada? Korsiun. Korsiun. Nah. Yang baru sepertinya Fanajinu sini baru ya, atau bukan baru? Karena baru. Ya? Pernah ada sebelumnya kelihatan. Ya, Tapi, bahas. Fanajino, jamak daripada? Finjianun. Finjan. Finjanun. Nah. Iaitu cangkir Tapi di sini kalau tadi di atas, di atas tadi itu setelah alif itu dua huruf yang dal ini ikhwan satu alif tiga huruf jim ya nambah satu alif dua eh tiga huruf tiga huruf mana dulu mana yang tiga huruf satu alif itu ta ya lam ahsant ta ya ya ha sanajinu jim ya nun karasiyu mana sin ya ya ya sin ya nya dua kali ya nya dua dua kali nah sin ya dan ya kalau manadi lu dan mafatihu itu wazannya mafailu. Tapi kalau sanajinu dan karasiu dia bukan lagi mafailu. Dia faailu atau faalilu. Ada beberapa, di sini ada beberapa perbedaan di sini. Yang pertama mafailu, yang kedua fa faalilu, Nah, tapi ini saya kawan tidak tidak tidak lazim harus dihafal sekarang. Ya. Nah, mara anak yakin ini akan bikin pusing kepala kalau antum paksakan sekarang. Oh. Waktu sudah malam dan antum juga mungkin baru seumur hidup antum mendengar istilah-istilah ini. Tidak, eh, ya. bas. Ya pasti kita sudah berikan mukadimah. Nah, hari ini sudah kita berikan mukadimah. Mudah-mudahan pada jilid-jilid berikutnya, eh, mudah-mudahan akan lebih eh, meluas dan lebih jelas insyaallah. Insyaallah. Nah, anggaplah ini sebagai perkenalan pertama. Perkenalan. Pertama dengan Al Mumnaw minasar. Karena Al Mumnaw minasar ini bab yang agak jauh ya kan. Kalau anda perhati di kitab Nahuwastart ini tidak di awal-awal Al Mumnaw minasar itu. Tapi di di tengah-tengah atau bahkan di akhir-akhir pembahasan Nahu. Uh, Taib uh, kita baca ekorn. Ya, kita baca. Sama-sama. Nah masih ada waktu sekitar 10 menit Kita baca. Ingin SMS maunya? Tapi, atau Au... <tik> nafkah al alat siri? Tidak, alat siri. Tapi, kalau bapa mahu nafkah alamakah yang mestanya, yang kita berikan kesempatan bagi para pendengar roja yang ada di rumah atau di mana saja yang bisa menyimak siaran kita, anda bisa menghubungi di dengan telefon 021 823 6543 dan bagi anda yang bertanya langsung, kita juga persilahkan di 021 823 6543. Ia silahkan, ibu. Assalamualaikum. Selamat malam. Tapi, mau baca atau mau bertanya? nya dulu deh. Baik, silakan. Ini yang nomor 6 itu tadi gimana uh, rumusnya? Nomor 6. Baik, ana ulang. Uh, alif dan ba dan jim dan dal. Kembang Tempat empatnya. Baik. <coughs> ya? Nah, aghniyaun asdiqau akuiya'u, atibba'u ini semua diakhiri, begitu pula dengan ba. Fuqara'u wa zumala'u ulama'u. Alif dan ba di sini ikhwan. Diakhiri dengan alifu ta'nif al-mamdudah alif, alif, alif yang menunjukkan mu'annath Lalu al-mamdudah dia panjang Agniya'u Asdiqa'u Kalau kalau ini diletakkan dalam di Al-Quran Bacaan seperti ini disampai Berapa rakat ya Pak? Empat sampai enam Harakat Enam umum Jelas okay. ya alif dan ini? Jadi dan... alif dan Hamza. Hamza. NAM. Ah, enggak, anak pernah uh, lihat di buku gitu ada, misalnya zikro belakangnya. Ah, tuh... NAM. Itu alif maksurah. Itu alif ta'aniz al maksurah. Beda lagi itu. Halo? Ya? Itu alif maksurah. Ini alif mamduda. Oh, ini belum dikasih. NAM. NAM. Nah, berda, berda istilahnya. Zikro belum nah. masuk bahasa. Oh, belum, belum, belum. nanti Insya Allah enggak sekarang. NAM. Tep. Faham? Ya, ada baca ya Ustaz ya Baik, silahkan Wahid Zainabu Mariamu Naam Fatimatu Aisyatu Makkatu Juddatu Naam, Isnan Isnan Usama Hamzatu Usamatu Muawiyatu Tolhatu Baik Langsung salata sekarang, salata Al Salata Ali, Usmanu Aspanu Susyanu Marwanu Nu'manu Ba' Ba' katlaanu dza'aanu atsyanu syab'aanu mar'aanu. Tayyib, tayyib syukron ummu. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Wa'alaikum salaam. Kaise ketah tiba engkau pesan saya? Tayyib laras. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Arianti di Pancoran. Naam. Barakallahu fikum, afwan Sid. Apakah bedanya antara kata zaujiyah? Naam. zaujiyah dengan harim? Jazakallah khair. Harim, harim. Yeah. Ya, yang pertama so, Zawjatun itu Fushah Bahasa Arab Fushah, Bahasa Arab Resmi Maknanya. Yang merupakan Bahasa Arab Al-Quran dan Bahasa Arab Al-Sunnah Istri Zawjatun Kalau harem itu bahasa Ammiyah, Bahasa bukan Fushah Bukan Bahasa Al-Quran, Bukan Bahasa Sunnah Ini bahasa hari-hari saja nak. Hey. Pertanyaan yang kedua, apakah makna atau arti dari Juddhatu? Jeddah itu, Ma mana Jeddah itu, ya, kawan? Jeddah nama kota. Nama kota, nama Jeddah yang ada di di Mamlakatul Arabiyah itu Saudi, di Kerajaan Arab Saudi, na'am. Baik. Pertanyaan yang ketiga, apakah Alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah termasuk Mamnu' Minasaraf dari Abu Abdul Aziz di Cipansi? Baik, ya. kita serahkan ke kawan studio. Kalimat Alhamdulillah, Mamnu' Minasaraf, ya, kawan? Tidak usah, kawan. Apa sebabnya, Nampaknya terlihat johirnya dia tidak diberikan tanwin. Nah. Tapi tidak diberikan tanwin bukan kerana mamo menasarf, tapi karena adanya alif lam. Alif lam. Dan ini sudah kita pelajari di awal-awal pembelajaran isim. Eh, jika dia diberikan alif lam maka tidak boleh ada tanwin. Alif lam dan tanwin tidak boleh bersatu dalam satu kata. Yeah. Nampaknya kalau ada alif lam maka tanwin hilang. Jika eh, alif lam tidak ada maka baru muncul tanwin. Jadi yeah. dia, tidak munculnya tanwin bukan kerana mamo menasarf, tapi karena adanya. Alif lam. Naam. Ta'if kan beda representasi kata dari umumnya di pondok kopi, apakah bedanya indi dengan Li? Naam. Kalau di di sini disebutkan dan dijelaskan, e, tapi ini tidak mutlak, kayri tidak mutlak. Indi e, biasanya dipergunakan di, untuk e, kalau bukan benda mati atau binatang. Tapi kalau li khusus untuk orang. Misalnya indi kitabun kalau li, li misalnya li ibnun, li Ibn. ibnun, okay. tidak terbalik, jadi jangan li uh, kita pun indi uh, ibnun, tapi ini sekali lagi, ini tidak mutlak, nah. karena kadang kita temukan dalam Al-Quran, indi dipakai juga untuk orang. Nah. Okay. Jadi, dari pasal singkat kembali kita ke angkat dari tanah di cakung, apa arti kata mirwah um, khatun? Meruahatun, beruahatun, ha. meruahatun, eh, meruahatun kipas angin, na meruahatun kipas angin. Nah. Yang kedua rialun, rialun, nama mana rialun ya kawan? Rial, ya. rial, nah, mata uang Saudi Arabi rialun, na mata uang. Nisfun, nama nisfun ya kawan? Setengah, setengah, nah, nisfun artinya setengah, separ dua. Persian, Persian, pakai shin, Persian itu nama mata uang juga, tapi ana tidak tidak yakin nama mata uang mana ini. Ada yang bilang Mesir Ada yang bilang Juga beberapa negara Menggunakan Kirshun Wallah-wallah Rahi Satun Rahi Satun Nah, anda serahkan Kekon Studio Rahi Satun Murah Murah, na'am Hafadatuhu Cucu Hafadatuhu Hafadatuhu Hafadah Cucunya Hafadatuhu Cucunya, Hafadatuhu cucunya. Ini sebetulnya Menanyakan tentang muraja Ini apa? <laughs> muraja Ini Jahit Jahit kita tengok lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <coughs> Dengan siapa umu di mana? baik. Nah, umu Muhsan, silakan umu Muhsan dibaca yang masih belum dibaca di sini, yang tersisa dibaca semuanya. Enam uh, ada arba. Enam. Ahmadu. Enam. Anwaru, Akbaru, Ahsanu. Ahsanu atau di sini anak Asadu? Uh, Ahsanu di situ. Ahsanu umu. Iya. Tep, teruskan. Abayadu Abuardo, nah. Ahmaro, Afaro, Ahdaro, Azrato. Tepat. Khamsah. Ya tak? Dibaca angkanya Khamsah. Khamsah. Williamo, Eduardo. Nam. Landano, Barisu. Barisu. Barisu. Nam. Pakistano. Nam. Baghdado. Ibrahimo. Nam. Ya tak? Nam. Teruskan. Ibrahimo, Ismailo, Ishaku. يَعْكُوبُ يُنُسُ يُوسُفُ طيب ستة ستة أغنياء أصدقاء أقوياء أطباء طيب ب فقراء وزراء زملاء عملاء علماء طيب جيم جيم مَسَاجِدُ مَدَارِسُ فَنَادِقُ مَكَاتِبُ دَقَائِكُ طيب أحسنت دال, دال Manadilu manadilu mafatihu fanajinu karasiy. Baik, aku mau nanya itu nih. Di halaman ini tadi buku lama 53. Halaman 53. Sebentar Om, saya buka dulu. Halaman 53. Tak yang mana Om? Ee Iqra raka'muahid ta. At ta, ee Iqra nam. min al-an. Min Indonesia. Nah. Nah ini kan kalau uh, ini kan anak tuan manut. Ya mana anak tuan manutmu? Ya ini kan kalau anak tuan manut itu kan kita kenal uh, bisa dijadikan mufrod, muzanna dan jamak. Yang ya mana ini maksud anak tuan manut sini mu? Um ya atau libaladi, al-ladhi ini kan bermakna yang ya saja. Yang. Kalau mau takar kan al-ladhi, kalau mau anasnya al-lati. Al ya. Nah, nah. atau libu al-ladhi oh misalnya. Hmm. Nah saya mau jadikan muzanna berarti, kalau muzanna berarti saya bisa, saya tambahkan No. Oh, ya, danun ya Bagaimana misalnya, bagaimana? Al-Tolibaini al Musanna Iya, musanna Al-Tolibaini al-lazaini ya, no. Al-Tolibaini al-lazaini al oh. oh. al no. Nah, kharajahnya diapa yang tak? Kharajah Enggak, enggak ada apa-apa Ditambah alif setelah itu Kharajah no. oh, tambah alif. Mm, karena kharajah huwa Huma kharajah Oh Terus tak saya mau jadikan jamak, gimana caranya? At-talib, at-tullabul at at Madina, kharaju. Ah. Kharaju. Nam. At-tullabul oh. oh, Madina, kharaju. Nam. Nam. Pakai wow. Kharaju. Pakai wow. Pakai okay, wow. Oh kharaju. pakai Nam. Tidak ya, jemur saja enggak, mentok tu enggak nanti. Nah, memang kemarin tidak kita jelaskan, kemarin ya. ya. Hanya hanya memfrost saja. Nah, memang sahaja itu kita tidak jelaskan umum. Oh, Perubahan-perubahan Allah menjadi Allah Dia menjadi Allah Dia. karena ini memang belum belum dilazimkan untuk diketahui sekarang. Oh, gitu. Nah, ya, tapi saya takutnya nanti ada masalah. Tep. Tep. Tep. A'lamu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tep, sekarang kita angkat beberapa pesan-pesan singkat. Dari pendengar kita, saudara, apakah yang membedakan atau beda uh, perbedaan kata hitam pada kata hajar aswad dengan habbatu sauda? Uh, nah, Anas sudah tadi menyakar akan ada pernyata seperti ini. Antum lihat hajarun aswadu, lalu kalimat habbatun sauda'u. Aswad dan sauda sama-sama artinya hitam. Lalu bedanya kalau hajarun aswadu di sini aswadu muzakkar, atau mu Anas. Muzakkar, karena sifat untuk hajarun, hajarun muzakkar, maka sifatnya muzakkar. Ada pun habbatun, muannath atau muzakkar habbatun, muannath, mu habbatun sauda'u, ha, sauda itu sifat untuk habbatun, maka sauda di sini adalah muannath. Aswadu muzakkar, sauda'u muannath. Maknanya sama, hitam. Tapi aswad itu muzakkar, sauda itu muannath. Mu Wallah a'lam ada kedua <coughs> eh, Mengapa kepada kata qalat laha fatimah kata qalat laha kembali ke zainab bukan ke fatimah Nah, karena kata ganti dihuankan kembali ke nama sebelum bukan setelah. Kata ganti itu disebutkan setelah kata nama zahirnya disebutkan. Nama zahirnya yang anda maksudkan di sini misalnya zainab nama zahir. Dia terlihat namanya. Ah, kata ganti itu mengga untuk menggantikan kata zahir yang yang disebut sebelumnya. Jadi kata ganti itu harus kembali ke kata yang sudah disebutkan sebelumnya, bukan kembali ke kata setelahnya. Thih. Karena bukan kembali namanya. Kalau kembali itu kembali kepada yang sebelumnya. Paham, Tom? Mm. Nah. Insyaallah. Tiap pertanyaan terakhir mungkin. Ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah berkeluarga, umur masih muda, namun pelupa, Ustaz. Apa yang bisa Anda lakukan <laughs> untuk menghilangkan <laughs> sifat ini? Terus doanya, Dan ingat sekali pandai bahasa Arab. Naam. Naam, sebenarnya Danu kalau ingat bagaimana uh, wasiat uh, imam al-Waqi' al kepada Imam Amrithnya Imam Asy-Syafi'i bagaimana ikhwan dalam syairnya? Mm. Naam. Uh, tu ila waqi'in waq waq su'ahizzi. Imam Asy-Syafi'i pernah nah, mengeluh kan? Naam. Shaqautu ila, nah, ila waqi'in su'ahizzi. Saya al imam Asy-Syafi'i di sini maksudnya uh, pernah mengeluh kepada guru saya Imam al-Waqi' su'ahizzi. Jeleknya hafalan kita, hafalan saya. Fa'arshad ini ila tarkil maasi, maka nasihat yang singkat tapi masya Allah mendalam yang dinasihatkan dari imam wakil kepada muridnya, maka beliau menunjukkan kepada saya tarkil maasi untuk meninggalkan maasiat. Maka di antara sebab biasanya lupa dan segala macam itu, ya tuan. Sebab pertama yang menyebabkan tersandungnya dan terhambatnya dalam tolak ilmi itu rata-rata disebabkan karena maasiat. Tentu saja setelah mungkin niat pertamanya tidak benar Niat awalnya mungkin bukan lagi ikhlas Lalu kedua Maksiat Az-zunub wal-ma'asih itu menghalangi cahaya ilmu masuk ke dalam hati kita Maka bagi seluruh penuntut ilmu syar'i Untuk berusaha untuk meninggalkan maksiat dan dosa Semua kaum muslimin diwajibkan untuk meninggalkan maksiat Akan tapi ini akan lebih khusus dan lebih ditekankan bagi Para tulabul ilmu Para penuntut ilmu Wallahualam mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir Uh, dan waktu Alhamdulillah sudah tepat pada waktunya kita berhenti Sesuai yang kita janjikan jam 10 kurang 15 uh, Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini Yang tersisa insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika salah maka datang dari saya pribadi dan juga dari syaitan Saya menarik semua perkataan dan perbuatan saya yang salah Kita tutup Subhanakallahum bihamdik Asyadu Allah ilaha ila anta Astaghfirullah wa atuburik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh